Annak ellenére, hogy alig negyedéve ismerjük egymást, alig negyedéve csatlakoztam ehhez a csapathoz. Amikor azt mondom, hogy középiskolai tanár, akkor az bizony nem fedi le a teljes halmaszt, csak éppen nem tudtam jobban ezt mondjuk röviden két-három szóban kifejteni. Sokat fogunk beszélni arról szerintem az elkövetkezendő héten, hétben, hogy mennyivel gondolkodsz te hogyan a tanulásról, a tanításról, mint ahogyan általában arról van szó, hogy frontális támadásban tanárnégy tanárbácsi kiáll, ott van a befogadó, és akkor befogadjuk. De úgyhogy hogy kezd el kibontakozni egy fiatal férfi ember fejében az, tehát a a miért a helyzetre vagyok kíváncsi, egy matematika-fizika szak van neked, aztán pedig majd informatikus is leszel. Igen. De hogy a helyzet, amiben azt mondja valaki, hogy ráteszem az életemet, vagy a fél életemet, a szakmai életemet arra, hogy én máshogyan szeretnék tanítani, máshogyan szeretném a tanulást művelni, ez a helyzet hogyan alakul ki? É. Hadd kezdjem azzal, hogy informatika tanárként felnőtteket tanítottam. Nem mondom meg, hogy hány évtizeddel ezelőtt, de még a hőskorban. És természetesen én is találkoztam azzal a jelenséggel, amelyel minden tanár, hogy az a tantárgy, amelyet én annyira szeretek, és amelyik számomra olyan nyilvánvalóan egyszerű, az mások számára milyen kellemetlen buktatókat jelent. <gül> kellemetlen, természetesen, a kulcs kellemetlen, hát, igaz? Igen. Igen. Kimegy tanárnak, az, aki valamelyik tantárgyat annyira szereti, annyira jól megy neki, hogy legszívesebben az egész világnak elmagyarázná. Majd megjelenek a tisztelt tanulói ifjúság, vagy tanuló kevésbé ifjúság előtt, és azt látom, hogy megakadnak, azt látom, hogy nehézséget okoz. Ö Hadd mondjak egy nagyon buta példát, amelyet nem tagadom, egy közgazdásztól loptam. Ő mondta a gazdaságra azt, hogy azt megkérdezni, hogy mitől növekszik a gazdaság, ugyanolyan buta kérdés, mint megkérdezni, hogy a kezemben lévő tárgy, ö, mi kell ahhoz, hogy a kezemben lévő tárgy leessen. Vagy hozzá tudom, hogy alma vagy körte? Például. De akármelyikről is van szó, annak kell, hogy oka legyen, hogy nem esik le. Annak kell, hogy oka legyen, hogy valami visszatartja attól, hogy leessen. Ugyanaz a véleményem az emberi tanulásról. Teljesen természetes emberi tevékenység. Annak kell, hogy oka legyen, hogy valaki megakad benne. Elég soká tartott, mire erre rájöttem, és elkezdtem azt kutatni, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy valaki megakad, hogy valaki tart tőle, hogy valaki ö, kudarcot él át, és nem mer neki uh -huh. Mitől lehet az, hogy valaki úgy érzi, hogy nincs tehetsége, nincs ö, képessége valaminek az elsajátítására? Tehát, hogy hogyan születik meg a félelem? Ö, körülbelül erről van szó. Hadd mondjam el, szokásos buta példáim egyikét, elnézést, hogy állandóan és buta példákat mondok, de hát végül is tanárbácsi vagyok, és szeretem a buta példákat. A kedvenc példám a bicikli tanulás. Fölülünk a biciklire, esünk, mint a lisztes zsák. Akkor valaki elmondja, hogy Hát nem ellenkező irányba, hanem arra kell fordítani a kormányt, amerre dőlünk. Aha, megvan a nagy titok. Fölülök a biciklire, elkezdek dőlni, most már tudom, merre kell fordítani a kormányt, de mire ezt végig gondolom, reflexből elfordítottam ellenkező irányba, és elesem. Uh -huh. Ez természetes, mert a reflex mindig legalább kétszer olyan gyors, mint amit meg kéne gondolnom. Na de a felnőtt ilyenkor érzi úgy, hogy valami nem megy. Úgy érzi, hogy önmaga előtt szégyenült meg, hiszen már tudta, és mégse azt csinálta. É, értem, értem, amit mondasz. Akkor ezen az alapon, amikor azt mondom, hogy a félelem hogyan alakul ki, hogyan kondicionálódik, a félelem is kondicionálódik, Igen, a szeretés is tud, és a tanulás is tud. Akkor egy picit visszanyúlnék a saját személyes történetedbe. Hogy neked hogyan kondicionálódó az, hogy jól érzed magad a természettudományok világában. Matek, fizika szak, illetve informatika. Én matematika-kémia szakos vagyok, hmm. és imádom az informatikát, és bevallom őszintén, hogy amilyen bonyolultan vagyok én amúgy a világban, nekem nagyon jól esik, hogy létezik egy olyan tartomány, és tudom, hogy ez erősen sarkítok, amiben vannak fekete-fehér dolgok, amiben vannak kétbites valóságok. Nekem és tisztában vagyok vele, hogy ez, a, ez, a, ez az életnek egy pici halmaza, és nem is csak így van, amit mondok, de hogy nekem jó lesik, hogy vannak Kedves, ilyen dolgok. Moni, nagyon-nagyon azonos hullámhosszon vagyunk. Én amikor bemutatkozáskor időnként azt mondom, hogy a világ két legszebb tantárgyának a tanára vagyok, és ezek a matematika és a fizika, azt szoktam hozzátenni, hogy először is, Előveszem az évtizedekkel ezelőtti függvénytáblázatocskáimat. Minden soruk igaz, mind a mai napig. A világon nincs olyan hatalom, amelyik elő tudja írni, hogy a víz túl köteles 90 fokon fordni, mert a derékszög is 90 fok. A másik az, hogy... nekem ez a gondolat kísérlet, igen. <laughs> a másik az, hogy... Ezek olyan területek, legalábbis középiskolai szinten egészen biztosan, ahol véleménykülönbség esetén nem számít az életkor, a beosztás, a kapcsolatrendszer, a vagyoni helyzet. Semmi. Kiszámoljuk vagy elvégzünk egy mérést, egy kísérletet, és megvan az eredmény. Láttam már középiskolai is diákot és egyetemi professzort egymással harsányan vitatkozni. a a diák iskola igazgatója volt zavarba, és elnézést kért a professzortól, aki azt mondta, hogy miért kell elnézést kérni, nagyon jót vitatkoztunk. A professzor egyébként Péter Rózsa matematikus mm -hmm. professzorasszony volt, a diák pedig Babai László a fazekas gimnázium diákja. Ha még akkor had maradjak ebben benne. Nekem nagyon sokáig... Én bevallom őszintén, hogy például itt a Civil Rádióban a hatvanon túl csapatát éveken keresztül tanítottam, például mondjuk vágni, és rajtuk mm. keresztül azt éltem át, vagy azt éltem meg, hogy hogyan lehet az, hogy bizony, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy holt tere van bizonyos embereknek arra, ami nekem annyira természetes. De én ott csak diagnózisban láttam, hogy ez működik, és elfogadtam. És még mindig nem értem annak a, annak a kondicionáltságát most ezért nyúlok újra ehhez vissza, hogy hogy van az, hogy bizonyos dolgok nagyon egyszerűek a természettudományok világában. És hogy ennek ellenére emberek erre, vagy ezzel előtt vannak megakadva. Mi a te évtizedes tapasztalatod? Hogy mikor, hol, miért akad, akadhat el valaki ebben? először is tényleg léteznek halterek. Nekem például állandóan gyenge eredményeim voltak földrajzból, mert a képi képi memóriám rettenetesen rossz. Megtehetném, hogy minden évben ugyanoda megyek nyaralni, és az újdonság erejével hatna rám, mert nem emlékszem. Hosszú egyenes folyosónál tudok tévedni ez. Ezt most egy kicsit megbántam, mire a mondatot kimondtam, hogy ezt így bevallottam, de hát nem vagyunk egyformák, és az életnek ez az egyik szépsége. A másik az, hogy ha az embernek rossz tapasztalatai vannak valaminek az elsajátításával, hadd mondjak egy egyszerű példát, tegyük fel, hogy meg kell csinálni egy torna gyakorlatot, és valaki, amikor először megcsinálja, akkor elesik, megsebesül, megmosajogják legközelebb már olyan gátlásokkal és olyan izgalommal fog nekivágni, hogy egészen biztos, hogy elesik, megsérül és megbosolyogják. Hmm. És ez egy önmagát erősítő kör, rettenetesen bele lehet ebbe kavarodni. Hmm. Akkor lehet egy következő kérdés ebben a hogyan lehet jól tanítani, tanulni kérdésben az, hogy amikor már megszületik egy félelemcsomag, hogy a félelem csomagot hogyan lehet oldani? Ú, uh, nehéz kérdés. Most kétféle módon is vála válaszolhatnék. Az egyik a pedagógiai fogások, amelyek közül minden fogások legnagyszerűbbike a humor, uh -huh. amelyel túl lehet lendíteni valakit egy holdponton. Uh -huh. A másik az, hogy én arra gondolok, hogy hadd mondjak megint egy példát azok közül is, akik rettegnek a természettudományoktól és műszaki tudományoktól, nagyon sokan könnyedén kezelik a saját telefonjukat. Móni magunk között. Egy mai e, okos telefon kezelése bonyolultabb, mint egy középiskolai matematika anyag, bonyolultabb a másodfokú egyenlet megoldóképleténél. Én nem vagyok nem. erre jó alany. Én nem vagyok erre jó alany, az én holterem máshol van. No. Oda akartam kiukadni. Oda akartam kiukadni, hogy amiről az ember érzi azonnal, hogy szüksége van rá, segíti őt, és érzi, hogy ö, sikerülni fog a tanulás, akkor megvan az a motivációs háttér, hogyha hibázik is, nem fog ettől kétségbe esni, és nem fog leállni. Az igazság az, most magunk között négyszem közt mondom, <gül> hogy sok mindent tanítottam már életemben, matematikától és informatikától kezdve pedagógiai módszertanig. Ha össze kéne foglalnom, tulajdonképpen két mondat volt mindennek a lényege. Neked ez fontos, te ennek az elsajátítására képes vagy. Ha ez a két mondat... Érzelmileg átment, akkor attól kezdve minden sikerült. Attól kezdve, ha valami hiba volt, azon is könnyű volt túl esni, ha valami be megakadta tanuló, akkor is könnyű volt még egyszer neki futni. Miket szereted jobban egyébként a tanár, vagy a pedagógus megnevezést? Mert sokaknál es este mindegy, vagy, vagy abszolút mindegy, hogy... A pedagógus szó eredeti jelentése gyermekvezető, tehát a görögbe. És azt hiszem, hogy ez nagyon jól fejezi ki azt, hogy nem arról van szó, hogy valakinek föl kell mondani a leckét, mintha ő volna az osztály legjobb tanulója. Uh -huh. Végig kell vezetni a gyermeket, vagy akár a felnőtt tanulót, a tanulásnak az útján, mert a tanulás mindig a tanuló tevékenysége. Uh -huh, nem, uh -huh. a szülőjé, nem a szülőé, nem a tanári, nem az iskoláé, az ő tevékenysége. Bárkit lehet olyan helyzetbe hozni, hogy tanuljon, de, mint ahogy operálni, meg lehet valakit operálni anélkül, hogy ebben közreműködne, vagy meg lehet etetni, megtanítani nem lehet. Csak olyan helyzetbe lehet hozni, hogy ő tanuljon. Én az vagyok, aki ezen az úton segít végigmenni. Na most hamarosan a részletekbe vele megyünk, de akkor előtte röviden, ugye úgy tudom, hogy te matematika-fizika szakos tanár vagy eredetileg. Igen, matematika-fizika szakon végeztem. És az érdekelne most, hogy tényleg csak röviden, hogy a, ugye a természettudományos tárgyakkal kapcsolatosan, ugye én tanárszakos vagyok, és sokszor hallom, hogy, hogy a diákok körében egyre kevésbé népszerűek a természettudományos tárgyak, illetve most, ha jól tudom, hamarosan bevezetik majd azt is, hogy tömbösítve kell tartani a te lehet tartani a természettudományos tárgyakat. Van-e esetleg bármi teóriád arról, hogy vagy elképzelésed, hogy miért lehet az, hogy nem népszerű a, a diákok körében a, a természettudományos tantárgyak? Valójában mindig nagyon sok olyan diák volt, aki egy kicsit tartott a matematikától, fizikától, kémiától. Ezeknek eléggé borzasztó hírük van, amit én úgy érzem, hogy azon is múlik, ahogyan tanítjuk őket. Szóval egy öveges professzor fizika előadása az nem szokott unalmas lenni, és nem szokott érdektelen lenni. Uh -huh. A dologban viszont biztosan az is benne van, hogy az ember elgondolkozik azon, hogy mi az, aminek az életben hasznát fogja venni, és hogyha népszerűbbek és nagyobb karriert ígérnek azok a szakterületek, amelyekhez más tantárgyakra van szükség, ez nyilván meg fog látszani abban is, hogy a diákok mit kedvelnek jobban, vagy mit kedvelnek kevésbé. Melyiknek a pártján állsz, hogy ha választhatnál mondjuk, hogy tömbösítve tanítanád a természetemélyes tárgyakat, vagy, vagy külön a saját tantárgyaidat? Nem tudom, hogy erre mit mondjak, nagyon sok országban valahogyan összevonják, nem is, nincs is ennyire tantárgyakra szabdalva a dolog, hanem egymással összefüggésben tanítanak természettudományos tárgyakat, ebbe beleértve mondjuk a földrajzot is, és egy csomó olyasmit, ahol a dolgok egymással összefüggnek. A kérdés, hogy mit akarunk, az összefüggéseket megláttatni, vagy pedig anyagokat, úgy megtanítani, hogy azok visszakérdezhetőek legyenek. Na most, ami engem még nagyon érdekelne, hogy én ugye tanárcokos vagyok, és Igen. én középiskolai tanárnak készülök, és, és egyszerűen nem tudnám elképzelni azt, hogy valaha egyetemen tanít, csak vala, nem, nem is a diákok miatt, hanem maga a közeg kevésbé vonz. És az érdekelne, hogy téged mi motiválta arra, mert te elsősorban felnőtteket tanítottál, hogy, hogy a egyetemen taníts. Mi, mi vonzott benne? Esetleg maga a is, vagy a közeg, a korosztály, mi, mi vonzott abban? Hadd kezdjem azzal, hogy a tanításnak a módszertanó. Nagyon érdekelt, állandóan úgy éreztem, hogy valami nem stimmel abban, ahogyan tanítunk. Kezdő tanárként úgy gondoltam, hogy a tanárnak tényleg nincs más dolga, mint érthetően előadni az anyagot. Nagyon-nagyon sokat, éveket foglalkoztam ezzel matematika, fizika és informatika tanításakor. És egyre inkább rájöttem, hogy nem a szakszerű előadás a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mennyire tudok, nem tudom másképp fogalmazni, mennyire tudok a tanulóban vágyat ébreszteni arra, hogy ezt a szakterületet, ezt a tudományágot művelje. Uh -huh. És tulajdonképpen véletlen ismerettségek révén kerültem kapcsolatba, először a Pécsi Tudományegyetem Egyetem bölcsészkarával, és ott kezdtem el leendő tanárokat tanítani, leendő szociális munkásokat, tehát emberekkel foglalkozó embereket. Mert végül is a szociális munkának is nagy része, Tanítás nem az, hogy valakit segítsünk, hogy jövőre ugye ebből a helyzetben legyen, hanem hogy megtanítsuk, hogy hogyan lépjen ki egy mókuskerékből. Így kezdődött az egész, és utána éveken, évtizedeken keresztül valójában ez volt a fő tevékenységem. Uh -huh. Ha most konkrétan az életkort nézzük, tehát számszerűleg, hogy körülbelül hány évestől hány évesig tanítottál embereket? A középiskolás korosztálytól sokig. Uh -huh. A módszer nem ugyanaz, de mindegyiknek megvan a maga szépsége. Azt, azt meg tudod határozni egyébként, hogy melyik, melyik volt az a az mivel azt érezted, hogy a legjobban megtaláltad a hangot, vagy amilyikkel a, a leginkább szerettél együtt dolgozni? Ezt meg lehet határozni? A... Nem tudom, hogy ha mindegyik korosztályjal ugyannyit foglalkoztam volna, akkor mi lenne a helyzet. Túlnyomó részt az egyetemista korosztályjal foglalkoztam tehát a húsz év körüliekkel, és hadd mondjam meg, hogy ennek elképesztő sorrása van. Tehát van egy olyan hangulata, amelyik hajtja az embert, hozzátéve azt is, hogy az egyetemista korosztály nagyon nyíltan és egyértelműen jelzi, hogyha nem ért egyet a tartalommal a módszere vagy bármivel. Uh -huh. Tehát észnél kell lenni minden pillanatban, ennek minden minden előnyével. Ez engem is fiatalon tud tartani. Hogyan és mik voltak az eszközeit, hogy a diákokat motivált a tanulásra, vagy arra, hogy legyen a vágyuk a tanulásra? Vagy az érdeklődéseket? Most egy az zavarban vagyok, mert ennek a nagyon nagy titkát tegnap már Móninak elmondtam, de most elismétlem, hát ha van, aki tegnap nem hallotta, vagy aki szívesen hallgatja még egyszer. Móninak elárultam, hogy akármit tanítottam. Informatikát, pedagógiai módszertant bármit. Tulajdonképpen két mondat volt az egésznek a lényege. Neked ez fontos. Te ennek az elsajátítására képes vagy. Ha ezt a két mondatot a hallgató elhitte, akkor attól kezdve minden könnyen ment. És ennek nagyon egyszerű a módszere. Tényleg úgy kell éreznem, hogy ez neki fontos, és biztos kell, hogy legyek benne, hogy el tudja sajátítani, mert hát nincs olyan egyetemi szak sem, amelyet csak a kiválasztottak tudnának elvégezni. Nem is lehet ilyen szak, hiszen a felvételi módszereink se alkalmasak arra, hogy a kiválasztottakat válasszuk ki. Melyik a korosztályt egyébként nagyobb kihívást tanítani, ha lehet így kérdezni? Másfajta kihívás. Uh -huh. Másfajta kihívás. Minél idősebbek a tanulók, annál inkább elhiszik azt a tévhitet, hogy időskorban nehezen megy a tanulás. Na, eleve a felnőttel baj van, mert a legkisebb kudarc esetén is hajlamos arra, hogy nekiálljon elmagyarázni, hogy ez neki miért nem megy, és tulajdonképp miért nem is kell. Uh -huh. A kedvenc példám az, hogyha egy gyerek elesik a biciklivel, letörli a térdéről a vért, visszaül a biciklire és nyugodtan megy tovább, és egyszer csak azon veszi észre magát, hogy már megy a biciklizés. Egy felnőtt ott marad ülve a bicikli mellett a földön, és elmagyarázza, hogy ez miért nem megy neki, mert kínos módon azt hiszi, hogy önmaga előtt megszégyenült, megszégyenült azzal, hogy elesett. Pedig a tanulásnak az a módja, hogy időnként elesünk, fölkelünk, és megyünk tovább. Aztán egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy működik. Ezt tulajdonképpen olyan, mintha azt mondanád, hogy felnőttként már ciki hibázni. Vagy ciki, ha mások is látják, hogy olyan hibázunk. Olyan társadalomban élünk, ahol egy felnőttnek minden tudónak illik lennie. Ez eléggé bizarr, mert hát nyilvánvalóan nem vagyunk mindentudók. Persze. És az, az egyébként mennyire igaz, hogy felnőttként tényleg nehezebben tanul az ember? Másképp tanul. Hadd mondjak egy példát. Ha most kezdenék egy idegen nyelvet tanulni, biztos, hogy egy-egy új szót nehezebben tanulnék meg, mint egy tíz éves. De abban a pillanatban, hogy megtanultam, hányféleképpen tudnám használni? Tehát van egy olyan tulajdonság is, amelyik a korral javul, növekszik és több tanulási lehetőséget ad. A egyre többet beszélnek pszichológusok is arról, hogy az intelligenciának több dimenziója van. Van, amelyik a korral Egyre nehezebben mozgatható van, amelyik a korral fejlődik. Uh -huh. Másképp kell tanulni. Uh -huh. Gyerekeknek szánt nyelvkönyvből én nem tudnék tanulni. De ha mondjuk elkezdenék beszélgetni valakivel az adott nyelven, vagy elkezdenék olvasni, akármit, krimiket az adott nyelven, Lombkattó a híres 16 nyelvű szinkrontolmács mondta, hogy úgy tanul meg egy-egy új nyelvet, hogy elkezd krimit olvasni, ő szereti a krimiket, és azt mondta, hogy no, mi történik, legfőjebb az elején nem fogom tudni, hogy a, a tettes galagogy a mögé, búj -e vagy bás mögé, de a lényeget érteni fogom, és rá fogok érezni, mert már ezer hasonlóval találkoztam az életemből. Na most azt kérdezném, hogy nekem van is ilyen ismerősöm. Ha most egy olyan felnőtt hallgatja ezt az adást, aki mondjuk hát már hosszú ideje hezitál azon, hogy elkezdjen egy nyelvet tanulni, mert hát azért jó jönne neki. És most nem is a nyelvtanulás miatt, hanem hogy egy új valamit elkezdjen tanulni. Akkor, akkor hogyan motiválnád most, hogy, és, és nem veszi rá magát mert kudarc, mert, mert fél attól, hogy majd nem fog menni, stb. Tudnál-e most valamivel motiválni, miért érdemes belevágni valami újnak a tanulásban, még felnőttként is? Ha jól értem, azt mondtad, hogy van egy felnőtt, aki nyelvet akar tanulni. Megkérdezném tőle, hogy miért akarja. Arra törekednék, hogy minél részletesebben, minél érzékletesebben elmondja, hogy milyen lesz az, amikor ő majd nyelvet fog tudni, mert lehet, hogy azért akarja tudni, mert eredeti be akarja olvasni Shakespeare-t, lehet, hogy azért akarja tudni, mert be akarja járni a világot, lehet, hogy azért, mert valami hozzátartozója vagy barátja azon a nyelvterületen, mit tudom én, meg akarom tudni. És azt akarom, hogy ő minél érzékletesebben elképzelje, minél részletesebben megfogalmazza, hogy milyen lesz az, amikor majd ő tudni fogja azt a nyelvet. Ez elvezethet oda, hogy... Ez hajtani fogja. Ha megakad, semmi egyéb dolgom nem lesz, mint visszaemlékezni arra, és őt emlékeztetni arra, hogy miért is akarta. De lehet, hogy mikor részletesen elképzeli, akkor arra fog jutni, hogy tulajdonképpen ez nem éri meg neki ezt az erőfeszítést. Tudod mit? Akkor is segítettem rajta, mert nem kezd bele valamibe, uh -huh. amiben, amiben nem biztos, hogy sikeres lenne, mert nem biztos, hogy lenne kitartása. Uh -huh. De... A cél az, ami viszi az embert, semmi más. Na most két kérdésem lenne itt a, már az időnk szűkössége miatt, hogy az egyik az az, hogy ha most üzenhetnél a fiatalkori énednek, hogy aki mondjuk pályaválasztás előtt áll, legyen-e tanár, vagy nem? Akkor mit mondanál? Hűha, nehéz kérdés. Tanárnak lenni nagyon nagy kihívás, és Hadd mondjam úgy, hogy menet közben az ember gyakran érzi úgy, hogy rengeteg a probléma, rengeteg az akadály, rengeteg az a küszöb, amelyben megbotlott. De van egy jó barátom, aki... Azt mondta nekem, hogy ő minden este négy dolgot kérdez meg magától. Történt-e ma olyasmi, amiből ő tanult, segítette valakinek, élvezte-e az, élvezte az életét, és tette olyasmit, ami közelebb viszi ahhoz, hogy nyomodhatjon világban. A pedagógus pálya mind a négyre alkalmas. Nem mondom, hogy könnyű, nem mondom, hogy minden pillanat a csupa élvezet, de hadd mondjam megint ezt a szót, sodrása tud lenni. Biztatnád-e a mai fiatalokat arra, hogy tanárnak menjenek? Azokat, akik, akik ezt a réd dolgot akarják, akik nem megúszni akarják. Edisont megkérdezték öregkorában, hogy hogy tekint vissza az életére. Ő azt mondta, hogy ez a bolygó egy fokkal fényesebb, mióta itt jártam. Te mióta vagy itt a civil rádióban aktivistaként? Én éve pálom, a múlt év végén kezdtünk erről beszélgetni, uh -huh. és a maga műsorsorozata, a Bugorék Repesztő most januárban indult. Uh -huh. Na hát, egyrészt azt firtatnám, vagy kérdezném, hogy te ugye pedagógus, vagy erről beszéltetek már tegnap-tegnap előtt a kollégákkal? most talán nyugdíjban vagy már, tehát, hogy egy Igen, szabadabb így, kapacitással, és, és az, hogy felnőttekkel foglalkoztál elsősorban, tehát andragógiával, hogyha már itt a pedagógia nyelven beszélünk, de most nem is ez a lényeg, de hogy, hogy ami itt a civil rádió, és tudom párhuzamosan, hogy te még a rádió Bésben is előfordulsz, Igen. hát ezek ilyen erőteljes civil aktivitások, hogy te honnan vetted ezt? Hogy, hogy, hogy te gyerekkorodban, fiatalkorodban, középkorodban volt, voltak neked ilyen, vagy jutottak a munka, vagy az egzisztencia mellett ilyen civil tevékenységre idő, időt szükségleted? Hogy, hogy volt ez? Hogy alakult? Ha, ha valami nem... Ö, ö, konveniál, azt nyugodtan hagyjuk ki, tehát nem akarok mm -hmm. vájkálni, csak amiről szívesen beszélsz. Nagyon szaggatottan és nagyon véletlenszerűen. Például, nem tudom, ezt szóba akartod -e hozni, de a mi ismerettségünk onnan datálódik, hogy egy iskolával kapcsolatban voltak problémák, ahova a fiacskám járt, és... Nekem és... a lányom és ezzel kapcsolatban voltak mindenféle megmozdulások. Egy iskola bezárás ürügyén volt ez, amit iskola most... Iskola bezárás, eladás, átszervezés, teljes uh -huh. zűrzavar volt, és akkor ebbe valahogyan belesodróttam, de ez egy véletlen egyszeri uh -huh. alkalom volt, és más hasonlók is voltak. Nem volt az életemben olyan időszak, amikor rendszeresen erre felkészülve Szenvedés. ilyen tevékenységet csináltam volna, mint ez a mostan. De volt-e valami, tehát hol lehetett tanulni ezt például, tehát honnan vetted ezt, vagy volt-e valami mint követési lehetőség, amiből te magad, vagy, vagy teljesen ki kellett találni magad újból ebben a szférában, hogy, hogy valamit csináljál, hogy van, tehát volt-e volt -e akár az, még a gyerekkorodtól kezdve a családban, vagy, a, vagy valami, sze, valami közösséghez kapcsolódásban volt-e valami mint, ami ezt, ezt kínálta, vagy nem volt ilyen, és most zavarba hoztál ezzel a kérdéssel. Valójában mindig úgy éreztem, és a családi légkör is ez volt, hogy egy olyan ember, aki képes elgondolkodni dolgokon és képes figyelni a világra, túllátni az íróasztal a szélein, az... Ez felelősséget is jelent. És akkor figyelni kell, és gondolkodni kell, és szólni kell azok helyett is, akik ezt bármi okból nem tudják, vagy nem akarják megtenni. Hát ennél sűrűbben és szofisztikáltaban elmondani, hogy egy civil részvételnek milyen fontos motivációja vannak, nem ezen lehetett volna. Hát akkor, ha mindig erre gondoltál, akkor miért mondod azt, hogy nem volt ilyen? Hát ez egy nagyon. Vagy ez csak benned volt ez egy ilyen tudatalatti nyilvánult meg uh -huh. ami a mi adott munka örömön túli tevékenységben is. Ezzel a szemlélettel éltem, ezzel a szemlélettel tanítottam, és az igazság az, hogy az, hogy elkezdtem a rádióbésben és a civil rádióban ilyen tevékenységet folytatni, ennek az volt a az volt az alapja, nem tudom másképp fogalmazni, hogy elkezdtem mérges lenni arra a szituációra, hogy emberek úgy viselkednek, úgy gondolkodnak, úgy szavaznak, úgy cselekszenek, hogy közben nem igen látják ennek az összefüggéseit. Én a világon semmihez nem értek. Már a saját szaktárgyaimhoz se, mert az, hogy évtizedekkel ezelőtt valamit megtanultam, követnem kéne napról napra a szakma fejlődését ahhoz, hogy képben legyek. Egyetlen dologhoz értek tanárként, ha valamit én megértettem, azt el tudom mondani úgy, hogy mások is megértsék. És úgy éreztem, hogy ez egy olyan terület, ahol még van mit csinálnom, van mit tennem, hogy, hogy én is úgy érezzem, hogy nem csak a lábamat lógatom és nyugdíjasként a napokat számolom, hogy mennyi van még hátra. De amit mondtál motivációként, hogy, hogy mérges lettél, vagy indulatod lett, vagy valamilyen, igen, nem igen. Lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal, az valójában nagyon gyakran a civil cselekvéseknek a hátterében, a mozgatórugó, hogy hogy valami nem stimmel, valamit ki kell egészíteni, meg kell változtatni, alakítani kell, és hogy ez magától nem fog történni, tehát valamitől szükség lehet ránk. Szóval ez egy, ez nem egy defektet jelentő viselkedés, hanem egy nagyon is, nagyon is észszerű, sőt, nagyon hiányzik az életünkből, hogy, hogy ne csak úgy, úgy sodródjunk, hanem valahogy egy kicsit a kezünkbe legyük. vannak álmai, és vannak rémálmai is. Az én rémálmaim egyike az, hogy egy millió ember mondja kórusba azt, hogy Jaj, mit is tehetnék én egyedül? <gül> hát ez nagyon szép. Van egy, biztosan hallottál erről, van egy, egy híres szociológus, az a könyvének a címe, egy David Reisman, vagy Rizman, hogy a magányos tömeg. Ez igen, pont igen. ez a jelenség, amit mondtál, ez nagyon, <gül> nagyon izgalmas és nagyon képletes. Most nem jutott eszembe ez a könyv. Ismerem, nem valahogy, valahogy az egész légkörben, ma uh -huh. Magyarországon, úgy érzem, és hozzáteszem, hogy azért mondom, hogy ma Magyarországon, mert nem ismerek más kultúrákat, hogy hogyan működik. Ö, azt érzem, hogy ö, mindenki, mindenki valahogy tehetetlennek érzi magát. Uh -huh. Sodor minket az élet. Nem de fogalmazhatnánk ezt úgy át, hogy sokan vannak, akik így érzik, de megjelenik mm. itt ott a cselekvésnek a, a rugója. Valójában a civil egyik missziója, hogy találjon ilyen magokat, ilyen apró kis kezdeményezéseket, amelyeket fölmutathat, vagy kedvet csinálhat éppen az előzi beszélgetésben nem hallotta, talán, mert éppen érkeztél, de, de hogy egy, egy a gyökerek és szárnyak alapítvány éppen a kisvárosi mm. életnek a megsegítésén gondolkodik, hogy, hogy történjen valami, hogy vegyék. Tehát hogy ne legyen ez a Eláramlás. Szóval, hogy vannak ilyen, meg az én benyomásom is nem akarlak mm. megtéríteni ez ügyben, de hogy, hogy vannak ilyen, meg olyan áramlatok is, az embertől is függ néha, -e, hogy melyiket látja erőteljesebben, meg, meg hát persze lehet dominancia, szóval én se gondolom, hogy egy nagyon cselekvő ország lennénk, és hogy nagyon erős cselek, részvételi ambicióink lennének, sokkal inkább, szeretnénk, majdnem nem, nem az orosz, hogy szinten, de ha egy jó cáratyú kell, mindig megmondaná otthon, a közvetlen környezetben, meg az országunkban is, hogy mit kell szóval Én is érzek ilyen jelenséget, de nem, nem, nem érzem, hogy ez domináns lenne. De mondom, ez csak egy, én így látom, nem biztos, nem kell ezt venni. Ö és a, amikor így elkezdesz cselekedni, akár egy iskola bezárás kapcsán, akár hogy, hogy a rádióhoz, hát nyilván itt személyes kapcsolatok segíthetnek oda, hogy belekerüljön áramlatokba, ahol valakik valamit csinálnak, és azokhoz kapcsolódni lehet. Vagy hogy, hogy, hogy történik ő, ez? Nyilvánvalóan személyes kapcsolatokkal indul. De az ilyesminek terjed a híre, engem magam is meglep, hogy az utóbbi hónapokban milyen régi, elhaltnak látszó kapcsolatok élednek újra. Van olyan. Ennek akit... Igen. Aha. Igen, van olyan, akivel húsz éves ismeretségem volt, és a legjobb barátaim közé került az utóbbi hónapokban, miközben előtte évtizednyi időt teltek el úgy, hogy egy ilyen korrekt távolságtartó hivatalos kapcsolat uh -huh. volt közöttünk. Hozzá tartozik, hogy ennek az ellenkezője is előfordul, akivel uh, alig várom a kapcsolat újraindulását és visszautasítással találkozom. De hát ez a. A statisztikai törvények alapján működik, nincs ezzel a világon semmiféle probléma, és én arra számítok, hogy ez egy idő után fölgyorsul. Uh -huh, pont ez, nagyon jó, hogy már magadtól mondtad, azt gondoltam, hogy egy kicsit ezt nem, hogy, hogy milyen perspektívát látsz, vagy mi mozgat, mi, mi, a, mi a víziód, fele úgy lépni lehetne. Tehát akkor mondod, hogy re, ez a remény. Azt hiszem, mindenki, aki ilyesmibe belekezd, arra számít, az az álma, hogy ez elterjed, és, bocsánat, egykori matematika-fizika tanárként hadd mondjak a fizikából egy példát. Megbocsátjuk. Köszönöm szépen. Egy kiló negyven deka urán az ipari hulladék. Még tíz deka az atombomba. Hm. Tehát van egy kritikus tömeg, Aha. amelyet ha sikerül elérni, akkor a dolog magától működik. Utaltál rá, hogy nyugdíjas vagyok, igen, öreg vagyok, mint az országút. Tehát arra is gondolnom kell már most is, hogy amiben én alig kezdtem bele, az adott esetben kinek leszálltatható. Látsz Ö... vagy, vagy, vagy egy ellenőre gondolkodsz ezen? Igyekszem felvenni a kapcsolatot olyan intézményekkel, ahol tanítottam korábban, uh -huh. és ahol pedagógus szakos, média szakos és hasonló uh -huh. fiatalok vannak, és próbálok velük kapcsolatot teremteni, aztán ez is statisztika. megszólítok tíz embert, abból három azt fogja mondani, hogy érdekli, abból van egy, akit valóban érdekel, és még a jövő héten is elérhető Már egy Lesz. miatt is talán érdemes. Hát, persze. Te, és a te műsoraid itt, és azt talán, ha jól sejtem, nem ismerem elég jól a, a Rádió bésben levő műsorodat is, azokban valójában te faggatsz, kérdezel embereket. ez a, Tehát hogy, hogy, hogy fejleszthető ki, vagy hogy alakul ki ez a ez a figyelő kíváncsiság az emberben, mert én, én, ha már ilyen társadalomkritikát rejtünk itt a mondataink köré, akkor azért elmondom, hogy én például a, a másikra való figyelemnek a nagyon nagy hiányát érzékelem már így a közéletben, és nagyon örülök mindig, amikor ezt a közvetlenebb környezetben ennek az ellenkezőjét tapasztalom. Szóval úgy visszatérve, tehát, hogy ez a, ez a ez a kíváncsiság, ez miből ered? Mert, mert az látszik, hogy csak akkor lehet elbeszélgetni valakivel, pláne nem néhány percik, hanem húzom, hogyha tényleg érdekel. A trükköm az, hogy engem ez tényleg érdekel. <gül> Tehát olyan embereket szólítok, mert nem, ezt egy idő, ezt nagyon-nagyon rutinnal biztosan meg lehet játszani, úgyhogy a hallgató is is Pár perc után ember. meg kihallatszik, szerintem a háttérből kihallatszik, én, igen, én, de... Én is így én. gondolom. Aha. Valójában tehát olyan embereket szólítok meg, és olyan, jaj, most egy titkot mondok el a hallgatóknak, elne mond és főleg a beszélgető partnereimnek. Jó néhány olyan ember van a környezetemben, aki olyasmi helyzetben van, vagy olyan tevékenységet végez, amelyik engem valóban érdekelne, de a társadalmi szokások szerint mondjuk tapintatlanság megkérdezni, Aha. például egy gyengén látótól, hogy és mond mit csinálsz, ha otthon kávézol, és a poharat, és összetörik, és cserepek vannak a földön, és nem látod. Vagy egy apukától, aki autista gyermeket nevel, hogy... A feleségeddel gondolkoztok-e azon, hogy amikor ti megöregszetek, akkor mi lesz a gyerekkel? Na most ezeket a kérdéseket műsorvezetőként föltehetem. Hú, de ügyes trükk. De a magyarázat jó trükk, mert egyébként még kezdtem volna itt tiltakozni, hogy de hát ezek pont az izgalmas, hogy ezek fölfejlesztetők, de kifogtál rajtam. Ráadásul két konkrét példát mondtam, ezek valóban is történtek ezek a beszélgetések. Péter nem a. nehogy itt valami pozitív dolgotárszel, de hogy érzed magad itt ebben a közegben. Itt is és a rádióbésben is rendszeresen veszek részt olyan beszélgetéseken, ahol többek jelen vannak, és rendkívüli módon élvezem. A civil rádió is rádió is, de közben egy klub. Azoknak a klubja, akik ezt csinálják, és. Kifejezetten ilyen hazaérkeztem érzésem van ettől. Azt gondolom, hogy a legjobb lenne, hogyha mindig az élethelyzethez alakított tanulásban lenne részünk, nem csak felnőtt korunkban, mert valószínű, hogy boldogabbak lennének a gyerekek is, hogyha gyerekfajta tanításban részesülnének, és nem egy felnőtt fejéből pattannak ki, hogy nekik mit kéne bebiflázniuk. De nyilván nem erről szól ez a történet, szóval mi ez a módszertan, amit kitaláltál, és miért így nevezted el? Egy kicsit erről is szól, mert ahogy a középkor hatalmas felfedezése volt, hogy a gyerek az nem egy lekicsinyített felnőtt, és nem ugyanúgy kell tanítani, úgy most ideje volna rájönni, hogy a felnőtt pedig nem egy nagyra nőtt gyerek, és nem a gyerekek módján kell tanítani. Az egyik beszélgetésben a héten szóba is került az, hogy a tanulási képességeink változnak az élet során, de nem igaz az a tévhit, hogy az idősebb ember nehezebben tanul, csak nagyon másképp tanul. Kedvenc példám az, hogyha én most kezdenék el tanulni egy nyelvet, valószínűleg kevesbé tudnék új szavakat megjegyezni, mint egy tíz éves. Na de ahogy megjegyeztem, hányféleképpen tudnám azt rögtön használni? Hányféle összefüggésben? Van az intelligenciának is olyan dimenziója, amelyik az életkorral növekszik. Van, amelyik csökken nehézkesebb lesz. De nem jobb, nem rosszabb, csak egészen más. Az intelligenciának biztos, hogy vannak különféle fokozatai, de én azt gondolom, hogy az emberi életkorhoz, de az emberi személyiséghez is kell alkalmazkodnia egy jó oktatási módszernek. Nyilván ez nem valósítható meg akkor, amikor hatalmas előadó termi oktatásról beszélünk, tehát Persze. biztos, hogy ennek vannak különféle módozatai, amit te kitaláltál. A dolog úgy kezdődött, hogy egy időben informatikát is tanítottam, és rendkívüli módon meglepett az, hogy néhány nagyon-nagyon egyszerű összefüggést a felnőtt tanulók többsége nem értett, illetve annyira elzárkozott tőle, annyira tartott tőle, hogy ez gyakorlatilag megakadályozta abban, hogy megértsék. Így kezdődött az egész, és nagyon-nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi lehet a megfelelő tanulási módszer. Hozzá tartozik az is, hogy én a tanulást alapvető emberi tevékenységnek tartom, amelyik természeténél fogva sikeres. Mondj egy egyetemi tantárgyat, amelyik nehezebb, mint beszélni, megtanulni. És ezt azért mindannyian abszolváltuk valamennyire, hát mitől akad meg? Ez volt a fő kérdésem, nem az, hogy mitől sikeres a tanulás, hanem hogy mi az, amitől megakad. És tulajdonképpen hadd mondjam el, hadd uh, uh, soroljam föl, hogy mi az a négy axióma, négy munkahipotézis, amelynek mentén nekiáltam egy új módszertant kidolgozni. Mind a négyre azt fogod mondani, hogy természetes és magától értetődik. Az első az, hogy a tanulás a tanuló tevékenysége. Nem a tanáré, nem a szülői, nem az iskoláé, a tanulóé. Valakit megetetni vagy megoperálni lehet a részvételen elkül. Megtanítani nem. Olyan helyzetbe lehet hozni, hogy önkéntelnül is tanuljon, de akkor is az ő tevékenysége. A második ilyen munkahipotézis, hogy a mentálisan épp ember számára a tanulási képesség korlátlan. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki mindent meg tud tanulni. Ha én most kezdenék egy ezotikus nyelvet tanulni, lehet, hogy nem férne bele az életembe. Az, hogy korlátlan, az csak azt jelenti, hogy nincs korlátja. Nincs olyan, hogy száz szót megtanultam, de száz egyet már ne tudnék. A következő az, hogy a tanulás során az időnkénti megakadások, kudarcok elkerülhetetlenek. Nem arra kell fölkészülni, hogy megakadályozzuk, és főképp nem szabad büntetni a tanulót a pillanatnyi kudarcérés és megakadásért. Arra kell fölkészülni, hogy hogyan lendítsük tovább. A negyedik pedig, ez is magától értetődő, a tanulás során a tanuló körülményei, élethelyzete, lehetőségei, korlátozatságai változnak. Az egyik, ami meg vagyok döbbenve, az, hogy mondjuk valaki nappali tagozatos egyetemista. Tegyük föl, hogy ö, valami miatt ö, egy hónapig beteg lesz, és nem tud bejárni. Miért nem lehet azt megcsinálni, hogy akkor egy hónapig levelezőjár, jár, majd visszatér nappalira? Uh -huh. A szervezési nehézségeken kívül van ennek épesző oka? Arra kell fölkészülni, hogy az élethelyzet változik, tehát hiába alakít ki valaki magának, megfelelő szakmai segítséggel egy tanulási módszert és ütemtervet, úgyis közbe fog jönni valami, ami miatt módosítani kell. Tehát könnyűvé kell tenni a váltást. Az élethelyzethez igazított tanulás nevű módszertan valójában egy konzisztens tanítási és tanulási módszertan, amelyik erre a négy hipotézisre, erre a négy ö, axiomára épül. Amit most elmondtál, ez nekem tulajdonképpen egy általános tanulási módszertannak is tekinthető lenne, mert ebből a szempontból egyáltalán nem különböző a gyerek és a felnőtt. Tehát, hogy ez nem csak egy felnőtt oktatási módszertan, inkább más a motiváció valószínűleg felnőtt igen, korban. Igen. Tehát ugye a gyerek az bekerül az iskolába, akkor is, hogyha a szülő úgy gondolja, hogy euh, még nem kéne a mostani helyzetben, de hogyha a szülő úgy gondolja, és a gyerek nem úgy gondolja, akkor is be fog kerülni ugye, ebbe a rendszerbe. Tehát más és son... nem válogathatja meg a tantárgyait, és az ütemezést. és Igen. Tehát gyakorlatilag én a motivációban látom a legnagyobb különbséget, de nyilván a felnőttnél is kell egyfajta motivációs rendszer, mert euh, jó esetben belső motivációja van, de rosszabb esetben akár a körülményei szerint. Arra. akár mondjuk az, hogy ő tovább lépjen a ranglétrán, és mondjuk a munkáltatója mm, rá köszönszeríti erre. A módszertan viszont arra épül, hogy megnézzük, hogy mi az, amire szüksége van, mi az, ami a helyzetének megfelelő, és... Mi az, ami akadályozabban, hogy a legjobbat tudja kihozni magából, hogyha jól értem, és hogy feltétlenül egy aktivitásra számítunk? Pontosan erről van szó. Az egész úgy kezdődik, hogy meg kell tudni, hogy neki mi a tanulási célja. Az előbb a nyelvtanulásra utaltam, ha valaki meg akar tanulni mondjuk angolul, lehet, hogy az a célja, hogy eredetibe akarja olvasni shakespeare uh -huh. Lehet, hogy hozzátartozói élnek Angliába, és időnként meg akarja látogatni őket, és azt akarja, hogy kiismerje magát a sarki boltban. Ezer egyéb oka lehet, és ennek megfelelően egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazt és ugyanúgy kell tanulnia. Most, hogy négyszer jelenti. közt vagyunk, elárulom, uh -huh. hogy miért nevezem felnőtt oktatási módszert annak az élethelyzethez igazított tanulást. Egyszerűen azért, mert a gyerekek tanulására annyiféle szabály vonatkozik, annyiféle megkötés, hogy nem merek azon a területen mozogni. Ráadásul nem lehet tudni, hogy ki az igazi megrendelő. A gyerek, az eltartója, az iskola, az egész társadalom. Ügyköz, egy egymással ütköző szempontok állam. és érdekek vannak, és meg kell, hogy mondjam, hogy ezeket nem ismerem annyira, és nem is akarok annyira közel lenni hozzájuk, hogy ezzel foglalkozzak. Inkább a felnőttekkel foglalkozom, és egyébként maga a módszert a nyilvános. Nagyon örülök, hogyha akad valaki, aki gyerekekre is alkalmazza. Amikor ezt így hallgattam, akkor pont arra gondoltam, hogy... Akkor, amikor felnőtteket tanít az ember, akkor nyilván azzal kell kezdeni, amit te mondasz, és ehhez az kell, hogy a tanárok felkészültek legyenek, tehát, hogy a tanárok ne csak a saját tárgyaikat ismerjék, hanem feltételezzük, hogy érdekli őket a másik motivációja, rengeteg módszert tanna rendelkeznek, mert hiszen... Pont ahogy te mondtad, csak egy nyelvtanulásnál is egészen másképp kell tanítani azt, aki csak Shakespeare-t akar olvasni, és nem érdekli, hogy ő helyesen akar beszélni, vagy sem, vagy egészen másképp kell tanítani, hogyha valaki állami nyelvvizsgát akar, Isten tudja milyen okból letenni, uh -huh. mert hogy számára meg az a fontos, hogy ő meg hogy pontosan tudja a végződéseket, és akkor kalapkabát Lehet, hogy nem is akar ő egy kávéházban túl sokat beszélgetni. Hanem esetleg egy új beosztáshoz, egy Igen. előléptetéshez kell egy ilyen stigula is, egy ilyen, és túl akar keresni rajta, és... Hadd tegyem hozzá, hogy mint tanár egyáltalán nem érzem a magam számára bántónak vagy lealacsonyítónak, hogy valaki azért akar valamit tanulni, mert túl akar esni egy vizsgán. Magunk közt szólva a kreszt van, aki azért tanulja, mert olyan mélyen érdeklik a közlekedési szabályok. Csodát le akar vizsgázni, jogosítványt akar szerezni. Teljesen természetes emberi dolog. Ez mondjuk csak az első csattanásig igaz, utána az embert már érdeklik a szabályok, hogyha egy kereszteződésben véletlenül összetalálkozol egy másik autó. Aki, szintén ugyanígy, Aki szintén ugyanígy tanultak. Egyébként ezt. igazad van abban, hogy sokféle módszertan kell, de ez nem azt jelenti, hogy százával kell ismerni a különböző módszertanokat. Ugyanabból a módszerkészletből rakunk össze más-más sorozatot, és aki tisztában van a saját tanulási céljával. Netán úgy, hogy a beindító beszélgetés során ez tudatosodott benne. Ő saját magának is össze tud állítani tanulási folyamatot. Hadd mondjak megint egy buta példát. Ö, gondolom, te is tudsz mobiltelefont kezelni, okostelefont. Jártál okostelefonkezelői tanfolyamra? Nem, de nem, lehet, hogy kellett volna. <laughs> Volt valamilyen célod vele? és addig válogattad a módszereket, hogy kipróbálod, megkérdezed uh -huh. valakitől, és a többi, amíg el nem értél egy tanulási célt. Valójában... Egy, no, bocsánat, hogy közbeválog, de ez egy remek példa, mert ugye én annyit használok a tudásából ennek a telefonnak, amennyire szükségem van, mert sokkal többet tud, csak én nem akarom azokat a funkciókat használni. Teljesen rendben van. A saját célodnak megfelelően akarod uh -huh. használni, és ehhez válogattad meg a tanulás módját uh -huh. is. Hozzáteszem azt is, hogy mivel tud hogy mi a célod, ezért nyilván volt olyan művelet, amelyik nem sikerült előszörre, akkor megpróbáltad még egyszer, megpróbáltad másképp, megpróbáltál megkérdezni valakit, aki már tudja. A tanárnak szinte csak tájékoztatást kell mm -hmm. adnia, szinte csak a zsákutcáktól kell megkimélnie azt a tanulót, aki tisztában van a saját tanulási céljával. Hát én nagyon remélem, hogy ezt minél többen meg fogják hallgatni, ezt a beszélgetést. Nem csak azért, mert ez az élethelyzethez igazított tanulás egy remek kifejezés, mert benne van, hogy mi a következménye annak, amikor az ember leül egy másik emberrel szemben, hanem azért, mert ez egy olyan szintű partnerkapcsolatot, egy olyan szintű érdeklődést feltételez a másik ember iránt, aki aktuálisan éppen a tanítványot, ami azt gondolom, hogy bármilyen emberi kapcsolatban követendő. Örülök, ha így látod hadd meséljem el, hogy amikor ez a módszertan kialakult, akkor először úgy neveztem el, hogy élethelyzettől független tanulás. Aztán rájöttem, hogy nem azt kell mondani, hogy mi nem, hanem hogy mi igen, és akkor az volt az elnevezés, hogy élethelyzethez igazodó tanulás. Aztán rájöttem, hogy nem igazodik magától. Mm -hmm. Így lett élethelyzethez igazított tanulás, és én magam is elégedett vagyok ezzel az elnevezéssel, azt hiszem jól fejezik ki azt, amire törekedtem. Örülök, hogy itt vagy, és tulajdonképpen először is az lenne a tisztünk, hogy mielőtt még bármilyen kérdésbe belefogunk, hogy az elmúlt négy napban sokféle beszélgetésbe voltál már, ugye? Maradta -e olyan elvaratlan szál, amit esetleg most még utolsó alkalom esetleg pontosíthatnál, vagy esetleg úgy gondolod, hogy rendbe kérdettem. Köszönöm a kérdést, nem tudok ilyent. Többféle téma került szóba, nagyon sok terület. Mm. és mindent érintettünk, ami érdekes lehet. Hát majdnem mindent, mert most azért a mai napra készültem egy másik kérdéssel, amit veled is hogy mi lehet a szerepe annak a tanárnak, aki a, a tisztában azzal, hogy a tudás megszerzésének nem egyetlen forrása az iskola. Nem hogy nem egyetlen forrásod, de azt hiszem, hogy egy mai diák, a médiából és az internetről, naponta több újdonságról értesül, mint az iskolában egy hét alatt együttvéve. Mi nem veszik észre ezt az iskolában? Sok esetben a mai iskolai rendszer gyakorlatilag legalábbis a követelmények szintjén szint alig számol ez el. Bocsasd meg, ez két külön kérdés. Az egyik, hogy észreveszik-e, a másik, hogy a rendszer hogyan működik. Aha. Hadd kérdezzen meg, ugye tudod, mi a különbség az elmélet és a gyakorlat között. Elméletileg semmi. Igen. Tehát tudok adni egy elméleti választ, és tudok adni egy gyakorlati választ. A gyakorlati válasz az, hogy ha nekem volna a 20-valahány tanítási órám egy héten, Igen. plusz ugyanannyi felkészülés, és osztálykirándulás, és szülőértekezlet, és a többi, uh -huh. akkor én sem egyéni megoldásokban gondolkodnék. Olyan nagy, nagy Viszont olyan szerencsés ember vagyok, hogy volt az életemben olyan időszak, amikor jól tudtam reagálni erre a helyzetre. Uh -huh. Informatikát tanítottam akkor éppen a Gábor Dénes Főiskolán, uh -huh. amelyik arról nevezetes, hogy a hallgatói közül nagyon sokan ebben a szakmában dolgoznak évtizednyi ideje, csak nincs meg a papírjuk. Világos. Tehát rengetegszer fordult elő, hogy némelyik hallgató sokkal többet tudott az adott tárgyal, mint amennyit én valahol megtanulhatok, Na. mert ő ebben dolgozott. Ezt a szerepet keresem. Tudod, mert az a helyzet, hogy most is a mai iskolának ugye az alapelve, hogy a frontális, a, a, Igen, a tudás ilyen. forrás az iskola. Ugye, az a, és a tanár ebben azért már tudás egyik lehetítémenyese. És az igazság, az, amit te mondasz, hogy a tudás nem innen van. Tehát a tudást az iskolába beviszük, és valamit kezdtünk vele. Akkor sem fölösleges a tanár szerepe. Hadd mondjam Persze? el, hogy én ebben a szituációban mit csináltam. Na. Lazán megkértem azt, aki az adott területen uh -huh. dolgozik, hogy most az előadásnak ezt a részét legyen szíves, ő tartsa meg. Uh -huh. Beültem a helyére jegyzetelni, nem szégyen az. Uh -huh. És egy szikrányit sem csökkent a tanári tekintélyem. Uh -huh. Viszont volt valami, amit én tudtam, és ő nem. Az egésznek a rendszerét. Ő valamibe bedolgozta magát, de hogy mi mivel függ össze, azt én tudtam. Én azt hiszem, hogy ez a tanár szerep nem nélkülözhető. Tehát úgy értem, hogy a rendszer, hogy belehelyezünk egy ismeretet egy nagyobb összefüggésbe, és funkcionálisát tudjuk tenni, ez a tanár ebben az értelemben ennek ez egy fontos szerep, mint egy művezető, ugye? Mint egy művezető, aki az egész folyamatot látja, uh -huh. és aki mellesleg abban is tud tanácsot adni, hogy. A médiából és internetről származó ismereteket hogyan kezeljük, Beleértve akár azt is, hogy mennyire higgyünk nekik, és mm. hogyan válogassunk közöttük. Mm -hmm. Tehát ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez azt is jelenti, hogy bizonyos szempontból, ha itt tanítunk, akkor a meglévő ismereteket bizonyos kritikával közelítetjük. Tehát annak a lehetőségét teremted meg egy órán, hogy valamilyen információ bejön máshonnan, mert valamit tanultunk, és a többiek helyére tehetik, vagy valaki más is azt mondjuk, hogy ez az a te általad hozott ismeretek, azok nem illeszkednek ezekhez, meg ezekhez. Nem az ez volna a tanulásunk egyik feladata, hogy eligazodjunk a világ? Uh -huh. Igen, csak, csak nem ezt szoktuk meg az iskolában, nem ezt tanítják, ugye a mostani pedagógiai rendszerben, sőt, a tanárképzőben se igazából az az igazság. Ezt én is így tudom, amikor egyetemre jártam és tanárnak készültem, én sem ezt tanultam. Uh -huh. Igen, csak azért kérdezem, mert ha ez így van, akkor szerintem valamit helyre tudunk tenni az iskolában. Mégpedig azt, hogy egy meglévő különböző információkból segítünk a gyerekeknek eligazodni, vagy segítünk legalábbis föltelni azokat a kérdéseket, aminek a cél. Én végül is, valaki el tudja dönteni, hogy azt, amivel találkozik, az össze, összekapcsolható a korábbi tapasztalatai, vagy rendjén való ez az ismeret, vagy ez is egy mostanában korszerű kifejező féknyóz, vagy kamu. <gül> <gül> <gül> <gül> Őszintén szólva az a véleményem, hogy az iskola igazi fő funkciója nem is a tudását hanem a szocializázás, és a mai világunkban ahhoz tartozik az, hogy el tudjunk igazodni, a ránk zúduló, hol helyes, hol kevésbé helyes, mm -hmm. hol odaillő, hol kevésbé odaillő ismeretek között. Persze, szóval akkor, hogy az iskolában az, iskolának az a célja, hogy tudást adjon át a gyerekeknek, akkor igen. Azt hiszem, hogy most nagyon messzire vezetne, és nem fér bele a mi hátralévő két percünkbe. Igen, de hogy készül ilyenkor a tanár, hogyha pontosan tudja azt, hogy az, amit a találkozik, annak egy jó részét nem biztosan nem fogja tudni? Hogy lehet ilyenkor fölkészülni? Hogy lehet készülni egy ilyen órára, ahol tudom azt, hogy a diákok behoznak olyat, amihez nekem nem biztos, hogy lövésem van, vagy legalábbis elég lövésem van? Őszinte kíváncsisággal. Uh -huh. Ami látszik is az emberen, hogy őszintén kíváncsi arra, hogy hát a tanárnak is követnie kell az adott tudományágat, nem? Hát én Ez tartozik. Hát igen, egyébként Nincs van egy ilyen, probléma, a, hiszem, egy oktatás elméleti stúdiumból olvastam, hogy például ilyenkor olyan kváziprofessionizmus az iskolát. Az úgy néz ki, hogy majdnem professzorok ilyenkor a tanárok, az iskolában a gyerekek számára azok. Miközben, miközben a valóságban sok esetben ilyen tartozásaik vannak, mint te mondasz, egy csomó dolgot meg kell ahhoz nekünk is ismerni. Tehát a követni kell tudni a stúdiumokba az új ismereteket, és kell tudni fejleszteni saját magunkat. Tehát Úgyhogy... ebben nincsen semmit titok, uh -huh. jelzem, majd tanár titkolni próbálja, az még rosszabb, mert a diák úgy is rájön, Hogy a tanár miben nem napra kész. Aha. Izgalmas a téma, és jó lehetne egyszerűen majd egy kicsit jobban kibeszélni valahol ezt. Egyébként szerintem azért is, mert megérdemli a pedagógia, nem ne csak a natozzunk, hanem azokat a módszereket érdemes átbeszélni, ami szerintem a mai hétköznapi élethez szükségesen sokkal közelebb van. Tehát ez a típusú megközelítés, ez egy ilyen, ugye, ha jól mondom. Hm? András, találjuk ki, gondoljuk ki, hm? hogy hogyan lehet a témában tovább menni. nyitott vagyok rá, és az a kérdésem, mit a legvégén meg közeledünk a legvégén, ugye te most már több beszélgetésre is részt, és egy bizalmas szerep ez, mert ugyanakkor itt is készítesz a civil rádióban De Egyébként, vagy kérdezem, mielőtt még arról beszélnénk, a te műsoraidban vannak pedagógiai tartalmú témák a civil rádióban? Ö, olyan, aminek közvetlenül pedagógiai tartalma előfordul, de nem ez a jellemző. Uh -huh. A a műsorom inkább arról szól, hogy nagyon eltérő élethelyzetben lévő és eltérő gondolkodású embereket szólítok meg, hogy más gondolkodásmóddal is meg tudjuk érteni, hogy valaki miért másképp gondolva, amit miért másképp uh -huh. viselkedik, miért más értékek szerint működik. És ez jó úgy érzem, hogy információs buborékokba élünk, és nemhogy árkok, szakadékok vannak uh -huh. emberek, csoportok között. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy tanárként, hát én semmihez nem értek, de amit nekem elmagyaráznak, azt tovább tudom magyarázni. Uh -huh. Ezt a képességemet próbálom kihasználni a Buborék Repesztő című műsországon Oké, okay, már csak egyetlen kérdésem, hogy hogy érezted magad velünk ebben a szerepben, mint intervjóra? Um, nagyon szokatlan volt, Tulajdonképpen könnyebben átélhető volt, mint ahogy sejtettem. Igen? Izgultál tőle? Féltél tőle? Élesben, ha az ember nem tudja, hogy milyen kérdéseket fog hmm. kapni, és mitől jöhet esetleg zavarba, ez nem kellemes. Kíméletes és szeretet teljes kérdéseket kapta, én azt hiszem egész Igen, étente. igen, köszönöm szépen. <gül> Örülök, hogy velünk voltál, és gondolom az, hogy ezen az oldalon voltál, ez csak erősített civil kötődés. Számomra meglepő megtiszteltetés, hogy itt lehettem a hét embereként és a civil rádióban pedig rendszeresen találkozunk továbbra is. Hát legyen ez így, hallgassd mellette is a civil rádiót, és mások is hallgassák a civil rádiót, köszönjük szépen egész héten a te válaszaidat, és remélem a buborékrepesztőbe amit még nem sikerült elmondani, azt majd megismerhetik a hallgatók. Én is remélem, és búcsúzom tőled is, és a hallgatóktól is. Én is köszönöm, hogy itt voltál velünk. Önök a civil rádiót hallják.